האם שאלתם את עצמכם איך עובד מחשב או איך מייצרים פלסטיק? איך זה עובד? סדרה על איך שהדברים עובדים מבפנים, יום ראשון בעשר בערוץ המדע.